أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من عَلَيْكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُ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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم والله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا. Islam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich freue mich, dass Allah subhanahu wa ta'ala es mir erlaubt hat, heute in dieser Veranstaltung teilzunehmen, oder an dieser Veranstaltung teilzunehmen, denn, wallahil aazim, das ist nur durch die Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala möglich. möchte ich einige Sachen klarstellen, die mit dieser Veranstaltung zu tun haben. Wir haben uns heute hier versammelt um Allahs Wegen und um etwas Spenden zu sammeln für unsere lieben Geschwister im Islam und für die Menschen und für die Opfer, für die Kinder und für die älteren Frauen und für allgemein die Menschen, die diese Folter und diesen Leid über sich hergehen lassen mussten in Raza. Und liebe Geschwister, wir sind nicht hier in einer politischen Veranstaltung oder wir stärken hier keiner Partei den Rücken, sondern wir sind nur Allahs wegen hier. Und das sollte jedem von uns bewusst sein. Liebe Geschwister, wie jeder von uns weiß und wie jeder von uns sieht, ist die Lage von Umma Muhammad sallallahu wasallam, leider nicht so rosig und die Umma befindet sich leider in einer isolaten Situation. Und diese Sache hat auch Hintergründe. Und für diese Ursache gibt es Gründe. Und die Muslime müssen langsam, aber sicher aufstehen von ihrem Schlaf. Und nicht die Fehler immer bei den anderen suchen. Sondern sich selbst an die Nase packen und die Fehler bei sich suchen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna allahe la yugayyru ma biqawm, hatta yugayyru ma bi'anfusehim. Allah subhanahu wa ta'ala ändert nicht die Lage oder die Situation eines Volkes, erst wenn sie sich selber ändern. Liebe Geschwister, wir sehen, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten ehrenhaft gelebt haben und siegreich waren und wallahil azim es war nicht so weil sie materiell also vom materiellen her gesehen stärker waren sondern wallahil azim allah subhanahu wa ta'ala hat sie so ehrenhaft gemacht weil sie den weg von allah subhanahu wa ta'ala richtig gefolgt sind und deswegen liebe geschwister müssen die Muslime und jeder einzelne Muslim muss mit sich selbst abrechnen und seine Fehler in sich selbst aufsuchen und diese dann bei Allah korrigieren und verbessern, damit Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage ändert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Ummah, über diese Gemeinschaft, über die Gläubigen, قال الله سبحانه وتعالى في القرآن كنتم خير أمة من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة إذاك تبسة جمعينشافة Ihr seid die Besten. Aber mit was? Mit was, ja Allah? Was sind die Voraussetzungen, damit wir so, so sind, wie du uns beschrieben hast? Kuntum khayra ummatin Einer der Voraussetzungen oder einer der Auszeichnungen ist ta'amuruna bil ma'ruf. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und ihr glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wenn wir sehen, warum ist die Umma momentan nicht ehrenhaft, dann gucken wir auf diese Voraussetzungen und aus diesen Auszeichnungen, ob wir die eingehalten haben und wir finden, dass die Umma leider diese Auszeichnungen und diese Beschreibungen, mit der sie Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat, nicht eingehalten hat. Und dann ist die logische Konsequenz, dass Allah subhanahu wa ta'ala, mit einigen Strafen bestraft, damit wir endlich mal wach werden und zu ihm, subhanahu wa ta'ala, zurückkehren und den richtigen Weg einschlagen und dann ehrt uns Allah, subhanahu wa ta'ala, wieder. Und dann hilft uns Allah, subhanahu wa ta'ala, wieder. Zu unserer Sache heute, zu der wir uns gesammelt haben, liebe Geschwister, jeder von uns muss wissen, dass ein Muslim gegenüber seinem Bruder im Islam Pflichten hat einer dieser Pflichten die vielen Muslimen bekannt sind ist zum Beispiel und das ist von Sunnen, eine von freiwilligen Taten ist zum Beispiel dass wenn er nie dass man zum Beispiel sagt Allah oder dass er wenn er krank ist dass man ihn besucht oder dass, dass wenn er stirbt dass man ein Totengebet auf ihn macht Das sind alles Taten, die man die eigentlich verpflichtet. Äh, man ist verpflichtet gegenüber seinem Bruder im Islam, diese Sachen zu machen. Aber es gibt eine Tat, liebe Geschwister, die nicht freiwillig ist, sondern die Pflicht ist, die man sich nicht aussuchen kann, sobald du Muslim bist und dein Bruder im Islam unterdrückt wird, zu Unrecht behandelt wird, gefoltert wird getötet wird und weitere Sachen ihm passieren, dann ist für dich gar keine Auswahl, lieber Bruder, liebe Schwester. Du musst deinem Bruder im Islam helfen. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und ein Befehl seines Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ Die Moominien, die Gläubigen und die weibliche Form der Gläubigen sind Verbündete untereinander. Das heißt, sie verraten sich nicht. Das heißt, sie halten immer zusammen. Und was ist ihre Bindung? Ist ihre Bindung eine Nationalität oder eine Hautfarbe oder eine Sprache? Nein, ihre Bindung Ist eine Bindung, die Allah subhanahu wa taala hergestellt hat. Ihre Bindung ist der Glaube. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa taala im Koran: Wain istansaroukum fi al-Din, faleikum al-nasr. Wain istansaroukum fi al Das heißt, und wenn Sie euch um Hilfe bitten, so müsst ihr ihnen Hilfe geben und diese Hilfe ihnen leisten das ist der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran so muss sich ein Muslim gegenüber seinem Bruder verhalten und so muss sich ein Muslim gegenüber einem allgemeinen Unrecht wenn, es, wenn er passiert verhalten weil ein Muslim kann nicht einfach zusehen wenn Unrecht passiert ein Muslim muss handeln wenn ein Unrecht passiert Und das, was wir heute sehen, und das passiert bis heute. Viele, viele Muslime oder viele Menschen denken, dass es jetzt nach den drei Wochen, wo es jeden Tag diese Besuche gab von den F-16 auf diese auf diese Menschen dort, dass diese Sache vorbei ist. Liebe Geschwister, die Leute leiden immer noch drunter. Diese verletzten Leute, diese kranken Menschen Diese älteren Frauen, diese älteren Männer, Wallahi ohne Allah subhanahu wa ta'ala und ohne Hel Hilfe von euch, sind diese Leute, yani werden die Leute langsam, langsam sterben. Und wir gucken alle zu. Und jeder von uns, jeder von uns wird Yaumul Qiyama gefragt. Wenn wir sterben und alleine vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden, jeder von uns wird gefragt. Damals warst du in Deutschland oder irgendwo auf der Welt und du hast zugesehen, was da passiert ist und du hast nicht reagiert. Und du hast nichts gemacht. Jeder von uns wird nach jedem Tropfen Blut gefragt. Jeder von uns wird nach jeder, nach jedem Waisenkind gefragt. Jeder von uns wird nach jeder Mutter gefragt. Jeder von uns wird nach jeder Frau gefragt, die ihren Mann verloren hat. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein und wir müssen keine Angst haben, weil, wie ich schon am Anfang sagte, uns geht es um diese Opfer dort und nicht um irgendwelche Parteien oder um irgendwelche Politiker, politische Meinungen, sondern uns geht es rein wirklich um diese Opfer, um diese Menschen, die dort zu Unrecht behandelt werden. Und wie ich schon sagte, liebe Geschwister, uns Muslime, vor allem uns Muslime, muss klar sein, dass das nicht eine freiwillige Tat ist, die wir, mit der wir prollen können. Mit der wir sagen können, oh, ich habe 5 Euro gespendet. Oder, oder dies oder das getan. Sondern, das ist eine kleine Sache, eine kleine Geste, vielleicht eine kleine Entschuldigung für Allah. Subhanahu wa Taala. Wenn er dich fragt, was hast du getan? Dann kannst du sagen, ja Allah, Ich habe etwas gespendet oder ich habe Dua gemacht oder ich habe getrauert oder was äh, in der Art. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in einem Hadith, er sagt, Al muslim Muslim. Al Muslim ist der Bruder des Muslims. Und wie verhaltet sich der Muslim? Der Muslim darf seinen Bruder keinen Unrecht tun. Der Muslim darf seinen Bruder nicht unterdrücken. Der Muslim darf seinen Bruder nicht verraten. Der Muslim darf seinen Bruder nicht ausliefern. So muss dieses Verständnis von Muslim sein, muss in unseren Köpfen rein, liebe Geschwister im Islam. Rasulullah sallallahu alaihi sallam gibt uns auch ein Beispiel, den jeder versteht, jeder Ein Ingenieur, ein Doktor, ein Bauer, egal wer, ein normaler Arbeiter, jeder versteht diesen Beispiel, den uns Rasulullah Sallallahu Alaihi gegeben hat. Rasulullah Sallallahu sagt, ein Muslim und Muslimikalbulian. Rasulah Sallallahu Alaihi sagt, der gläubige Muslim ist seinem Bruder, ist seinem gläubigen Bruder wie ein Gebäude. Wie ein Gebäude, das, ja so sozusagen, das zusammenhält. Stein auf Stein zusammenhält. Ein Muslim und die und Rasulullah hat dann so zwischen seinen, zwischen seinen Händen gemacht. So müssen die Muslime sein. Und nicht so. Die Muslime sind leider heutzutage so. Anstatt so zu sein, sind die Muslime leider heute so. Und deswegen sind wir auch Äh, diesen Taten, der nie ausgeliefert. Und deswegen passiert auch leider unseren Geschwistern überall auf der Welt so ein Schaden. Und der wa sallam gab noch ein Beispiel für die Brüderlichkeit unter den Muslimen, indem er sagte, ein Muslim ist so mit seinem Bruder wie sein Körper. Wie der Körper des Menschen. Der Körper des Menschen. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann spürt das dein ganzer Körper. Und dein ganzer Körper leidet und hat Schmerzen. Und so muss das sein, liebe Geschwister. Wenn eine Familie oder ein Bruder oder eine Schwester von uns in Palastrin oder egal, egal wo auf der Welt, in Niger oder in Nigeria oder in Afrika oder egal wo auf der Welt ein Problem hat oder leidet, müssen wir das spüren. Müssen wir das spüren und müssen handeln und müssen gucken, dass wir was machen, was natürlich in unseren Händen liegt und was in unserer im Rahmen unserer Möglichkeit dient. Und dann sagt das auch in einem Hadith: Wer sich nicht mit der Lage oder um die Lage der Muslimin, der Gläubigen seiner Gläubigen der, der gläubigen Gemeinschaft kümmert und sorgt, der ist nicht von den Gläubigen, der ist nicht von den Muslimen. Und das ist eigentlich eine ganz normale Sache. Weil, wenn du nicht mit mir trauerst, während meiner Trauerzeit, wenn du nicht mit mir leidest, während meiner Leidenszeit, wo kann ich dann wirklich sehen, dass du mich liebst für Allah subhanahu wa ta'ala? Dass du mich magst, dass du mein Bruder bist im Islam. Wo, wann sonst würde ich das merken? Wann sonst würde ich ja, eine diese Reaktion sehen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, ich wollte darauf hinweisen, dass diese Sache eine sehr sehr, sehr, sehr, sehr wichtige Sache in unserem Glauben ist, dass wir zusammenhalten und dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir die Muslime überall auf der Welt, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, helfen und unterstützen und nicht einfach zugucken, während dieser ganze Unrecht passiert und während dieser ganze Leid über unsere Brüder da hergeht. Liebe Geschwister, und eine Sache müssen wir auch noch wissen, dass die Lage, in der wir uns befinden, liebe Geschwister, in den meisten Fällen, liebe Geschwister, sind wir es selber schuld. Weil, wenn wir sehen, diejenigen, Alle Gruppierungen arbeiten. Alle Gruppierungen arbeiten. Alle Glaubensrichtungen arbeiten, ohne sich zu verstecken. Und das ist eine ganz normale Grundregel im Leben. Tust du was? Bist du fleißig? Arbeitest du? Erreichst du was? Hast du Ziele? Erreichst du diese Ziele? Arbeitest du auf diese Ziele hinaus? Wirst du diese Ziele erreichen? Schläfst du? Guckst du nur zu? Urteilst du nur über die Leute? und suchst die Fehler nur bei anderen Leuten, dann äh, wirst du der Verlierer sein. Und deswegen, das ist unser, unsere große Krankheit, die die Umma heutzutage leider hat. Die Umma ist viel oder zu tief in der Dunja gesunken. Die Dunya hat sie zu sehr yani, äh, zu sich gezogen. Und du siehst, dass die Ziele der meisten Muslime Und das ist nicht falsch, dass man träumt, viel Geld zu haben oder ein schönes Auto zu fahren oder ein Haus zu besitzen, eine Familie zu... Das ist nicht falsch. Aber das als Ziel zu setzen und zu sagen, dafür lebe ich und nur dafür arbeite ich, das ist das Falsche. Denn ein Muslim hat eine große Aufgabe hier in diesem Leben. Sonst würde es gar keinen Unterschied geben zwischen dir und einem, der nicht glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala und einem, der nicht den richtigen Weg folgt und den richtigen Glauben folgt weil einer, der nicht Allahs Weg folgt und nicht den richtigen Glauben folgt, der lebt yani ohne Regeln in diesem Leben seine Ziele sind das ganze Jahr zu arbeiten Geld zu sparen ein dickes Auto zu fahren Freundinnen zu haben ein Haus irgendwann mal zu kaufen und abzubezahlen ja und einmal im Jahr oder wenn es geht, wenn das Geld ausreicht einmal oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren Was ist das für ein Leben? Ja, ein Leben der eigentlich gar keinen Sinn macht Wer ja, realistisch ist und ordentlich nachdenkt und nur mit sich selbst abrechnet, der wird ja, zu diesem Urteil kommen und sagen, ja, das stimmt. Und wallahil ja, jeder von uns, vor allem die Jugendlichen und die Shabab, die eine Phase durchgemacht haben in der Jahiliya. und das war auch ein Punkt bei mir, Allah ist mein Zeuge, der mich öfters zum Nachdenken gebracht hat. Man hatte einen Ablauf, ja, der immer dasselbe war. Ohne Glauben, Wallahi al du empfindest eine Leere in deinem Herzen. Und ich habe das immer wieder gesagt, schon früher zu alten Freunden, ich habe immer gesagt, walayadu billah, alhamdulillah, ich bin Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür, dass er mich auf diesem Weg gebracht hat. Und dass er mich zu einem Muslim gemacht hat. Weil ohne Islam, wäre ich, wäre ich walayadu billah, ein Tyrann. Weil ich wäre dann ein Mensch, der keine Gesetze kennt und keine Gesetze achtet. Der keine Angst vor keinem hat. Soll ich, eine, eine, soll ich Angst haben vor einem Menschen aus Fleisch und Blut, der genauso wie ich und, äh, aussieht? Hab, ich persönlich habe keine Angst. Aber ich habe Angst vor Allah. Subhanahu wa und das ist der Unterschied. Subhanallah. Wenn du vor einer Sünde stehst, vor den Menschen kannst du dich verstecken. Dein Vater will nicht, dass du rauchst, du versteckst dich und rauchst. Dein Vater, es ist unverschämt, eine Freundin zu haben, du versteckst dich und hast eine Freundin. Es ist unverschämt, Alkohol zu trinken, du versteckst dich und trinkst Alkohol. Unverschämt, Drogen zu nehmen, du versteckst dich und nimmst Drogen. Aber was ist mit Allah? Was ist mit deinem Schöpfer, der dich und mich erschaffen hat? Da ist das Problem. Da ist ja, eine, eine, eine Kontrolle, die, die es immer gibt. Egal wo du bist. Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich, egal wo du bist. Du kannst dich verstecken, wo du willst. Selbst, wie man in einem Beispiel sagt, selbst eine Ameise, eine schwarze Ameise, die auf einem schwarzen Stein ist, in einer sehr dunklen Nacht. Allah ta'ala sieht alles. Yaelamu kha'inat al-ayun wa ma Allah weiß, selbst wenn du nur mit dem Augen zwinkern würdest und damit jemanden meinst und der eine versteht das vielleicht nicht und weiß nicht, was du meinst, Allah ta'ala weiß, was du meinst. Wenn deine Nefs dir was sagt, ich will jetzt das machen, Keiner weiß das. Nur du. Du hast gerade nur mit, mit dir selber zu sagen, was abgemacht oder an was äh, gedacht. Ich will trinken oder ich will auf Toilette gehen. Allah subhanahu wa ta'ala bekommt das mit subhanahu wa ta'ala. Vor wem willst du dich verstecken? Vor Allah. Und deswegen, liebe Geschwister, sage ich, wir müssen diese Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala empfinden und die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Herzen spüren. Angst vor seiner Strafe subhanahu wa ta'ala Und liebe zu ihm Subhanahu wa und Hoffnung und Hoffnung auf, seine, auf seinem Paradies Subhanahu wa Ta'ala. Weil das ist unser Ziel, liebe Geschwister. Und darum hat uns Allah Subhanahu wa Ta'ala erschaffen. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns nicht erschaffen um essen und zu trinken. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns nicht erschaffen um uns biologisch zu vermehren. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns nicht erschaffen um dass einer über den anderen ja yani, äh, ich fahre einen BMW, der einen Mercedes oder ich war im, äh, im Winterurlaub und der andere war im äh, Sommerurlaub oder ich habe die schönere Frau oder ich habe mehr Besitz ich habe fünf Häuser, du hast zwei Nein! Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat die Menschheit die ganze Menschheit nur wegen einer Sache erschaffen, liebe Geschwister und diese Sache muss hier rein, liebe Geschwister Hier rein und in Taten umgesetzt werden. Und das ist das, was die Menschheit dann auch ausmacht. Und das macht auch den Mensch, den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier aus. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Verstand gegeben. Hat die Verstand gegeben. Und deswegen bist du was Besseres. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich auserwählt von seinen Geschöpfen. Mit diesem Verstand. Also setze seinen Verstand ein und frag dich, warum hat mich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Und wenn du überlegst und gut nachdenkst, dann wirst du darauf kommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, um ihn alleine subhanahu wa ta'ala zu dienen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: glauben wir an Allah oder glauben wir nicht an Allah? Natürlich glauben wir an Allah. Ist der Koran das Wort Gottes oder nicht? Natürlich ist das että se on Ja Allah sanoo, että yksi että se on sana Jumalan. Ja on sana Jumalan. Ja on sana Jumalan. Ja on on on Und liebe Geschwister, diese dieses Wort Leibada ist ein großes Wort in unserer Religion. Dieses Wort beinhaltet alles. Dieses Wort ist wie eine Erklärung für den Glauben, für den Islam. al wie Islam erklärt hat, ما الله من ein Jani, ein Name, der in, in sich alles trägt, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. An Taten und Aussagen. Äußerliche Taten und Aussagen oder auch Taten und Aussagen, die man mit dem Herzen macht. Das heißt, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt, das ist Ibada. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten, subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir diese Grundvoraussetzung erfüllt haben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten, subhanahu wa ta'ala, richtig, so wie er es uns äh, befohlen hat und so wie es uns unser Prophet sallallahu alaihi Wasallam vorgemacht hat, dann werden wir bei Allah ta'ala auch die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala äh, bekommen. Und liebe Geschwister, eine sehr, sehr wichtige Sache, auch noch, die Muslime, müssen Sorge in ihrem Herzen empfinden. Für was? Für die Miete, die sie am Ende des Monats abdrücken müssen? Für Auto? Für Geld? Für ja, yani Besitz? Nein, in erster Linie muss deine Sorge in deinem Herzen, die du mit dir trägst, die Sorge für La <lacht> Muhammad Rasulullah. Die Sorge um diese Religion, die Sorge um dieses Buch, Um den Koran und den Buch von Allah s.w. die Sorge um deinen Propheten Muhammad wasallam, der hier und dort von allen schlecht dargestellt wird die Sorge um la ilaha illallah, um Islam musst du mit dir tragen du musst dich um diese Religion sorgen du musst Verantwortung übernehmen und Verantwortung spüren für diese Religion du musst auch deinen Beitrag dazu geben für diese Religion und nicht denken ach, Alles wird schon. Weil wenn wir alle denken, es wird schon, dann wird der Sieg noch lange dauern, liebe Geschwister. Dann wird die Hilfe und Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala noch sehr lange dauern. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns, egal wie stark oder schwach er ist, jeder von uns, solange er Muslim ist, solange er dieses Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, hat er... Eine Verantwortung gegenüber dieser Religion. Eine Verantwortung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und gegenüber seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. er tragen muss. Und Wallahin azim. Allah, Allah. Dass Allah subhanahu wa ta'ala. Dich jomal Qiyamah. Fragt. Und du vor ihm stehen wirst. Alleine subhanahu wa ta'ala. Ganz alleine. Ohne Rechtsanwalt. Ohne Dolmetscher. Ohne gar keinen. Wirst du vor dem Schöpfer subhanahu wa ta'ala stehen. Und er wird dich fragen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht für diese Religion? Was hast du für den Islam gemacht? Was hast du für dieses Buch gemacht? Was hast du gemacht für deine Geschwister im Islam? Und du stehst da und du hast gar nichts dazu beigetragen. Dann wirst du in deine Hände, in deine Hände beißen und sagen, Ja Allah, bitte lass mich zurück und ich werde arbeiten. Aber dann ist es leider zu spät dann ist es leider zu spät. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns, jeder von uns hat eine Verantwortung gegenüber dieser Religion. Jeder von uns hat eine Verantwortung gegenüber seinen Brüdern. Jeder von uns auf seine Art und Weise. Jeder von uns muss seinen Beitrag für Allah subhanahu wa ta'ala dazu geben. Eine sehr, sehr wichtige Sache, um die Lösung der Probleme ist, dass wir nach Wissen streben müssen, liebe Geschwister. Weil... Diese ganzen Sachen, die passiert und passieren werden, ist auch, passieren auch, weil die Oma leider in Unwissenheit geraten ist. Weil die Umma vielleicht nichts weiß von ihrer Religion oder zu wenig weiß. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen uns anstrengen, genauso wie wir für die Dunja in die Schule gehen, Abitur machen, studieren, Ausbildung machen, Praktikum machen und so weiter und so fort, müssen wir, und das ist noch wichtiger als diese ganzen Dunia-Sachen, müssen wir unsere Religion lernen. Müssen wir lernen, wie wir unseren Schöpfer subhanahu wa ta'ala anbeten. Denn diese Sache, mit dieser Sache ist deine, deine, Glück, deine Glückseligkeit verbunden. Im Diesseits und im Jenseits. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten. Weil viele Leute beten Allah subhanahu wa ta'ala an, aber falsch mit Bidah, mit Erneuerungen in der Religion und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Geschwister, die einzige Lösung für dieses Problem ist Wissen. Wir müssen unsere Religion lernen. Wir müssen unsere Religion rechtlich lernen, authentisch, so wie es Rasulullah sallallahu alaihi den Sahaba r.a. erklärt hat. Und dann dieses Wissen praktizieren und weitergeben, liebe Geschwister. Wenn wir das machen, liebe Geschwister, Wenn wir diesen Weg einschlagen, dann kommt, auch, dann kommt auch automatisch dieses Verantwortungsgefühl in unserem Herzen. Und diese Sorge für die Religion in unserem Herzen. Und wenn das passiert, liebe Geschwister, dann muss jeder von uns, genauso wie er sich Zeit für die Arbeit nimmt, Zeit für die Familie nimmt, Zeit für seinen Körper, Sport macht und so weiter und so fort, müssen wir uns Zeit nehmen für Allah subhanahu wa ta'ala. Müssen wir uns Zeit nehmen, für Koran lesen. Eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister. Wie kann man als Muslim Jahre verbringen und sagen, man ist Muslim und man trägt einen Muslim, einen, einen islamischen Namen und man hat seit Jahren kein Koran gelesen. Subhanallah. Was hat dir dieser Koran getan, dass du ihn nicht aufmachst? Viele von uns lesen jeden Tag die Bildzeitung, Jeden Tag. Und der Koran Jeder von uns, ich will keinen angreifen. Ich schwöre bei Allah, es sind Ratschläge in erster Linie an meine Person gerichtet und dann an meine lieben Geschwister, damit wir aufstehen von unserem Schlaf. Jeder muss mit sich selber abrechnen, bevor es zu spät ist. Jeder muss sich fragen, wann habe ich das letzte Mal Koran aufgemacht? Wann habe ich das letzte Mal Koran gelesen? Weißt du, was überhaupt ein Koran ist? Quranistusvoit Gottes, Subhana wa Taala, kalam Allah. Vanho Quran liistä liistivätteen Allah, Subhana wa Taala. Quran on tämä, jää dir, den on tämä, jokainen Quranin Koran Ein, ein Jemand von uns freiwillig gefastet. Taten, die normalerweise ganz einfach sind. Taten, mit denen du dann Iman steigen kannst, deinen Glauben steigen kannst. Wann subhanallah Rasulullah? Wa sallam, Rasulullah, der Gesandte Allahs, beste Geschäft, der diese, dieses, diese Erde betreten hat. Und er Den Allah subhanahu wa ta'ala alles vergeben hat. Was macht er? Die Sahara fragen, ja Rasulullah, Warum fasstest du Montag und Donnerstag? Er sagt, in diesen Tagen gehen diese Taten, weil unsere Taten werden alle aufgeschrieben. Wir haben alle einen Engel, der sitzt rechts, der schreibt unsere guten Taten und einen Engel, der sitzt links, der schreibt unsere schlechten Taten. Jede Tat egal wie groß oder klein ma min illa das ist security ha? das ist Observierung. wir dürfen gar angst vor menschen haben liebe geschwister wir müssen anfang vor allah subhanahu wa taala denn später gibt es die abrechnung Und das ist die richtige abrechnung entweder was du gut Und dann bekommst du dein Buch und du nimmst ihn mit rechts und freust dich und kannst dann in die Luft springen und sagen, ja, ich hab's. Ich hab's geschafft. Oder du bekommst ihn mit links oder hinter deinem Rücken und dann billah, wirst du auf deinem Gesicht in die Hölle geworfen. Und dann hast du wirklich verloren. Und dann hast du wirklich verloren. Und dann bist du wirklich ein wahrer Verlierer. Obwohl du alles hattest in dem Diesseits, hattest Geld, Frauen, hä? Besitz, Autos, alles. Aber du hast nicht die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du dort verloren hast, dann bist du wie gesagt ein wahrer Verlierer. Aber wenn du hier im Diesseits vielleicht auf diese materiellen Sachen verzichtet hast und nur für Allah subhanahu wa ta'ala, für deinen Schöpfer wa auf diese Sachen verzichtet hast, dann bist du später dort der wahre Gewinner. Da kannst du die später dort, die dich heute hier in dieser Zeit ausgelacht haben, wenn du ein Kopftuch getragen hast, wo die dich ausgelacht haben gesagt haben, guckt euch mal diese Kranke an, Hä? Diese, diese, diese Radikale an, die lebt noch in der Steinzeit, die hat sich nicht integriert, und so weiter und so fort, was sie alles sagen. Ah, diese, ein Mann mit Bart, ach, guckt euch mal, diesen, der, der ist ungepflegt. Und so weiter und so fort. Lass dir diese Aussagen alle sagen. Diese Aussagen müssen deinen Glauben stärken und nicht sofort wegschmeißen und sagen, ah, ich schaff das nicht, ich packe das nicht. Weil wie ich schon immer sagte, du, hinter dir ist Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast einen Glauben. Und das ist das, was dich ausmacht, lieber Bruder, liebe Schwester. Du glaubst an Allah. Und das macht dich stark, weil wie ich schon sagte, alles andere, alles andere ist vergänglich. Und man wird viele Sachen nicht machen für, all, für, für alles Geld der Welt. Wird man viele Sachen nicht machen. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala ist man bereit, einiges zu opfern. Oder sollte man so sein? Und deswegen wir müssen unseren Glauben stärken, damit wir so weit sind. Damit wir so weit sind und so stark sind. Um zu sagen, egal, ich verzichte auf einige Sachen hier. Ich verzichte auf, auf, yani, auf diese Erniedrigung von manchen Leuten hier. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala werde ich inshaAllah Ta'ala den wahren Lohn bekommen. Wie ich schon sagte, liebe Geschwister, wir müssen inshallah ta'ala Zeit opfern für diese Religion. Für unsere Schwester, für unsere Geschwister im Islam da sein. Spenden, wenn wir können. aber machen, wenn wir können. Egal, du musst kein Gelehrter sein. Das, was du weißt. Kennst du einen Vers vom Koran? Kennst du diesen Vers richtig? Gebe ihn weiter. Gebe ihn weiter, weil Wallahe, du trägst Verantwortung für diesen Vers, den du kennst. Belli anni walau aya. anni aya. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, gib weiter, ja, yani Von mir gibt das Wissen weiter, auch wenn es nur ein Vers ist. Und zuletzt, liebe Geschwister, eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, von unserem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht uns im Koran, dass wir am Ende bei ed taala ta siegreich sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna lanansur rusulana Das ist ein Versprechen von Allah. Was ist mit uns Muslimen los? Haben wir den Glauben verloren an Allah subhanahu wa ta'ala? Allah verspricht uns das. Allah verspricht uns, dass er uns helfen wird, dass er uns unterstützen wird, indem er sagt, wir helfen unseren Gesandten, unseren Propheten. Wallahi inamen und diejenigen, die glauben, hier im Dienstzeit und Yaumma hiam. Also seid euch sicher, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala auch helfen und unterstützen, dann wird uns Allah subhanahu wa ta'ala auch helfen und unterstützen. Deswegen wir Allah sagt im Hadith bewahre Allah, er bewahrt dich. Wie bewahren wir Allah, indem wir seinen Weg folgen? Indem wir das machen, was er von uns subhanahu wa taala verlangt hat, dann bewahrt er uns und beschützt uns vor allem, vor alles, vor Sachen im Diesseits und im Jenseits. Und Allah subhanahu wa taala sagt im Koran: ولا قد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم galibun. Allah subhanahu wa taala hat uns versprochen, versprochen uns zu helfen und zu unterstützen. Indem er sagt, unser Wort ist gefallen. Und das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, erhaltet sein Versprechen. Oder zweifelt jemand an dem Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer, wer, wer daran zweifelt, der ist der Uliyadu Billah kein Muslim mehr. Aber wir müssen die Grundvoraussetzung erfüllen, und das ist der Glaube, der richtige Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, und das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, dann... Wird uns bewillig helfen und unterstützen und uns siegreich machen. Liebe Geschwister im Islam. Ich rufe euch mich in erster Linie auf. um dann meine lieben Geschwister, heute an diesem Tag zu spenden für diese Geschwister dort in Palastin. Wallahi, diesen Menschen dort wird Unrecht getan. Diese Menschen dort yani, haben einen großen Leid zu ertragen. Und diese Leute sind dort auf eure Hilfe angewiesen, liebe Geschwister. Diese Leute dort haben keine Hilfe, außer von Allah subhanahu wa ta'ala und dann von euch. So erfüllt eure Pflicht und spendet, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird euch belohnen für eure Spenden. Wallahi l'Azim, ein Cent, aber ehrlich und aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden, wird beten in Allah ta'ala mit mehrfachen belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ruft uns auf und sagt im Koran: "Ha antum ha'ulaiy, tud'una li-tunfiqo fi sabilillah. Fa minkum man yabkhalu ma ma ma wa man yabqa fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara." Allah Subhanahu wa ta'ala ruft uns auf und sagt und spenden. Und es gibt manche Leute, die dann geizig sind und nicht spenden. Und diese Leute schaden nur sich selbst und schaden nicht Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Allah subhanahu wa ta'ala ist der subhanahu wa ta'ala. Braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn, subhanahu wa ta'ala. Und diese Spenden, wir müssen auch wissen, liebe Geschwister, dass Spenden, wie das sallallahu alaihi wa sallam, auch schützen. Yani, es kann sein, dass yani, für dich was Schlechtes geschrieben ist oder wurde und du spendest eine Spende und diese Spende schützt dich vor diesem Schlechten und bewahrt dich vor diesem Schlechten. Also, liebe Geschwister, seid nicht geizig und spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, für diese Geschwister dort. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird euch reichlich belohnen, mit Allah ta'ala. Uh, Inshallah ta'ala, unser Bruder. Erstmal du an. Soll dieses Auto weg, oder? Ich werde, Inshallah ta'ala, uh, einen kleinen Dua machen für unsere Geschwister in Palästin und das ist auch eine Pflicht von uns, liebe Geschwister eine Pflicht von uns, liebe Geschwister wir haben, das ist jetzt im Rahmen unserer Möglichkeit wir können helfen indem wir diese Sache sozusagen publik machen und nicht einfach ruhig sitzen und zuschauen erste Sache wir können spenden und wir können Dua machen, liebe Geschwister Vergiss eure Geschwister nicht mit Dua Und vor allem zu Zeiten, wo Allah subhanahu wa ta'ala Dua akzeptiert. Wenn man zum Beispiel seinen Fasten bricht, Dua machen, nach dem Gebet Dua machen für diese Geschwister dort. Dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, yani, äh, sie beschützen soll und sie diesen, äh, äh, diesen Leid erreichen soll für sie. Dua, liebe Geschwister, im letzten Drittel der Nacht kurz aufstehen für eine halbe Stunde und die Hände zu Allah subhanahu wa ta'ala strecken und ein bisschen weinen vor Allah subhanahu wa ta'ala und ihn subhanahu wa ta'ala für unsere Geschwister um Hilfe bitten das ist eine Pflicht wallahi liebe Geschwister eine Pflicht Rasulullah sallallahu alaihi es gab eine Situation wo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, einen Monat lang Dua in jedem Gebet gemacht hat Dua in jedem Gebet, Dua al-Qunud gemacht hat weil das eine Notsituation ist und äh, und wir unsere Geschwister befinden sich auch in einer Notsituation. Deswegen, liebe Geschwister, das ist auch eine Pflicht von jeder Person. Und jeder von uns wird gefragt, wie gesagt, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma adina fiman Waafina wa aafi wa tawellana fiman tawellayt wa bariklana fima a'tayt wa qina birrahmatika wasrifanna sharra wasu'a ma qadayt فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا اللهم بأسماعنا